Lånefesten före finanskrisen ger bäsk eftersmak. Snart är det dags för skuldsatta stater och företag att förnya sina krediter och kanske låna ännu mera. Frågan är vad det kommer att kosta. Ekonomi ekot lördag med Britta-Lena Ekström. Thomas Olafsson, chef för skuldförvaltningen på Rikshjälden. Du har precis kommit hem från möte på Världsbanken i USA där ni har diskuterat efterfrågan på pengar i världen de kommande åren. Hur ser det ut i stora grova drag? Ja, på mötet så träffar vi ju skuldkontor, det vill säga Rikshjäldens kollegor runt världen. Och det är klart det är belopp som olika stater lånar i år. Och förra året. Jag ska inte påstå att man var framförallt orolig. Framförallt ser man det här som en utmaning. Mm. Därför att Alla de här finanspolitiska åtgärderna som har genomförts för att rädda eller stimulera ekonomin det har ju gått via skuldkontoret. Man har fått låna upp pengar för alla de här Och Det har ju visat sig under 2009 att det här har ju faktiskt fungerat. Alla de här beloppen man behövde låna upp har man ju faktiskt lyckats låna upp. Det som... Det trodde man inte från början kanske? Jo, det trodde man nog. Men det är klart att det finns en viss anspänning eh, osäkerhet om hur det kommer gå till vilken ränta man skulle behöva låna upp. Nu har det väl också blivit så här under 2010 att det har blivit en ökad uppmärksamhet på staternas budgetutveckling. För att 2008-2009 hade vi den finansiella turbulensen. Nu har det kommit till fokus på om det finns en risk för en eh, skuldkris. Även om det inte kommer att bli någon generell skuldkris. Så är väl intrycket att vissa länder kommer att få lite svårare att låna än andra. Till exempel Grekland är ju aktuell idag. Mm. Tobias Turnander, chef för skuldrådgivningen på konsultbolaget KPMG. Ni har företag som kunder. Och företagens behov av pengar framöver. Hur ser det ut? Det är som alltid en... en balans mellan eget och främmande kapital. Mm. Och man kan väl säga utan att överdriva att under 2006-2007 så var det väldigt historiskt sett väldigt billigt att få krediter. Och då tog man krediter. Exakt. För att ha i ladorna så att säga. Vi har i vår analys sett att en stor del av dessa krediter kommer att förfalla 2012. Det kommer att bli trångt i dörren i. Eh, när också, alla ska göra samma sak. Exakt, alla ska refinansiera samtidigt och marknadsförutsättningarna är inte lika bra som de var. när var, lånen togs upp. Varför är det ett problem? Eh, tillgången på kapital är inte lika stark. Man, man har ju pratat om en likviditetskris. Eh, och nu ser vi nya tecken på, eller nya kapitaltäckningsregler. Eh, Andra marknadsförutsättningar. Det kommer för bankerna, upp. ja. För bankerna, mm. vilket kommer att eh, rendera i svårare för företag att omsätta sina lån. Muntom pengar. Vad säger Thomas om det? Ja, om vi tittar på det globalt mm. eh, och inte bara så, så regionalt så. så Finns det ett väldigt globalt sparande, inte minst i Asien. Mm. Till exempel i Kina, en av de stora finansiärerna av alla underskotten. Och som du sa här förut det har det funnits gott om krediter. Mm. De kan man ju säga ytterst har kommit från det väldigt asiatiska sparandet. Innan vi går vidare så ska vi lyssna på en liten grundkurs i dagens ämne. Efterfrågan på pengar blir enorm de kommande åren och låntagarna är många, små som stora. Först har vi bostadsköparen som lånar på banken till lägenheten eller till villan. Och också banken lånar pengar, både för att kunna låna ut till bostadsköparen då banken ger ut så kallade bostadsobligationer. Men banken lånar också för att kunna sköta sin dagliga verksamhet. Och sen har vi företagen som löser sina kreditproblem på olika sätt antingen genom att låna i banken eller genom att vända sig till marknaden och ge ut företagsobligationer det är ett skuldebrev som kan löpa på flera år och som lånas till en viss ränta och det är till exempel pensionsfonder som då lånar ut sina pengar och också stater lånar pengar när skattepengarna inte räcker till och när den svenska staten ska låna så sker det genom statens egen bank Rikshjälden som ger ut skuldebrev i form av statsobligationer eller statsskuldsväxlar. Och också här så är det till exempel pensionsfonder som köper men också banker och företag. Och alla de här olika typerna av obligationer, alltså skuldebrev, köps och säljs på penningmarknaden som i sin tur är en del av den finansiella marknaden. Och det var Louise Andrén Mejton som gav den här lilla vägledningen. Om vi säger att det är då de här räddningsaktionerna som du var inne på Thomas Olofsson innan som gör att man har behövt låna upp mycket. Och när det gäller företagssidan så var det väldigt billigt att låna före finanskrisen man lånade upp jättemycket pengar. Är det det som är grundorsaken till att vi nu står inför ett, en refinansiering? Vad säger Tobias? Ja, man kan ju svara på frågan på flera sätt, men ur, ur rent eh, företags... Uh, ett företag som låntagare mm. då, så är det såklart att man utnyttjar en allmän, uh, den allmän den superkonjunktur vi hade man, man, man lånade upp för exempel, exempelvis framtida förvärv uh, man, man hade tillgång till billigt kapital uh, och man, man, man gjorde det som det är en flockmentalitet. Mm. Det vi har sett nu senaste åren är en stark konsolidering. Om vi ser på, på Stockholmsbörsen exempelvis har skuldsättningsgraden gått ner på, på de svenska företagen. Man har konsoliderat eh, balansräkningen. Och, det, vill säga, det är ju en funktion av att det har varit svårt att få nya lån. Och att eh, det, det ger mer företagsekonomiskt eh, eh, riktigt att... Eh, av på lån. Ja, men den här, den här stora skulddelen i företags ekonomi tidigare. Var det en osund i någon bemärkelse? Allt är svårt att svara generellt. Ja. Jag tycker inte att det är osunt att, att, att låna, till låna, låna till sin verksamhet. Nej, nej. Sen är det så klart att det finns exempel på bolag som har kraftigt överbelånade. Det, det, ja, det till exempel. Jag kan inte lyfta ut någon, någon speciell men följer man, följer man eh, affärspress så ser man flera exempel på mm. bolag som har väldigt svårt att uppfylla sina eh, förpliktelser under lånet. Och man, man hamnar då i en väldigt problematisk situation, speciellt om du har flera långivare där du inte har en dialog med en bank utan du kanske har 50 banker på andra sidan bordet. Mm. Man kan väl peka över sig på att det man brukar. Berätta så här som upprinnelse till den här krisen- är också en kraftig överbelåning hos amerikanska hushåll. Precis, som är det till konsumtion. Mm. Men vi kanske inte ska prata allt så mycket om bakgrunden till krisen. Det behöver mm. nog ett eget program till. Men vi kan väl konstatera att eh, många har gjort fel. Inte bara enskilda banker eller företag- utan även kanske regleringsmyndigheter, centralbanker, stater. Det, det är en väldigt komplex bakgrund tror jag. Men det är klart att det här skapade ju två saker Alltså globalt. Dels ett behov- att rädda de institutioner som är samsekonomiskt viktiga- det vill säga många av de stora bankerna- mm. som behövde rekapitalisering. Så så behövde vi inget sånt i Sverige. Vi har ju klarat oss åt, äh, haft väldigt tur- eller våra banker har relativt andra banker- varit rätt ansvarsfulla i långivningen. Och för det andra så har ju det här också- skapat då en lågkonjunktur- med hög arbetslöshet och låg sysselsättning. Och det skapar i sin tur sen- stora finansieringsbehov eh, hos staterna mm. eftersom vi får ett budgetunderskott. Då. Så att det är både räddningsaktioner eh, för att rekapitalisera banker och finansieringen av underskottet i råkonjunkturen. Men de stora summorna globalt för räddningspaketen det har ju hjälpt bankerna uppenbarligen. Och det är ju framförallt i USA och Storbritannien. Och när i tiden ska det här ref ref refinansieras? Alltså det är så här att eh, skulderna har ju i vissa stater förekommit exploderat. Och då är det ju så att ja, även företagsskulder skulder staternas skulder refinansieras ju hela tiden. Mm. Och normalt är det ju så att staternas finansiering huvudsakligen är helt enkelt refinansiering. Refinansiering brukar man ju säga brukar kunna gå rätt smidigt därför att eh, det där är ju pengar som man redan har lånat upp som ska betalas tillbaka. Mm. Ja, vad ska då försäkringsbolag eh, och fonder göra med pengarna? Ja, oftast så rullar man ju de lånen då. Mm. Men där kombineras ju också då med stora nyupplåningsbehov, så att skulderna växer i kraftigt- och därmed växer ju också refinansieringsbehovet. De skuldsatta länderna nu, vad ska de göra de närmaste åren- om det nu är så att alla vill, vill låna på nytt och refinansiera? Och så här? Hur kommer det att gå till, Thomas? Märkligt nog har det varit så att några av de ekonomierna- så ligger allra sämst till. Ja, Vi kan ju nämna Storbritannien och USA här. Om vi tittar på rena budget- och de har ju haft det lättast att låna- och det hänger ju delvis ihop med att USA är ju så här, så här, lånar ju sig i världens reservvaluta. Så att de har ju möjlighet att finansiera sig eh, rätt enkelt hos andra centralbanker. Inte minst kinesiska centralbanker som ju köper väldigt mycket av amerikanska underskottet. Eh, så att eh, vissa av de länderna som har trastliga statsfinanser har ju samtidigt haft rätt lätt att låna egentligen. De som får det allra knackigast vad det gäller då stater, det är väl mindre stater som har dåliga statsfinanser. Mm. Och där har vi Grekland som ett exempel, men även Portugal, Spanien, Italien, Irland. Mm. I andra exempel då. I Europa, ja. Mm. I Europa, ja. Mm. För inte Det. tala naturligtvis om utvecklingsländer. Företagen som lånade billigt före finanskrisen, vad kommer att hända med dem nu? Man kan faktiskt dra en parallell här till vad Thomas säger. Det är samma sak, de starka kommer att bli starkare. De, de företagen som är ute och lånar pengar frekvent kommer som jag ser det, inte ha eh, några större problem- utan det är de sämre krediterna. De som är sällan i marknaden okänd eh, aktör- de kommer få större problem. Mm. Det är intressant att se... 2009 var ju första året på europeisk basis- som, som företagsobligationer var större än, än, än syndikerade banklån. Och det har aldrig hänt. Eller det har inte hänt de 50 åren man har tittat på. Och varför i alla fall. har det blivit så? för att det har varit en, en likviditetskris i, det har inte funnits likviditet på banken på banklån helt enkelt och de här företagsobligationerna de har, de har sin marknad det har inte varit något, några svårigheter djupt om nej det, typiskt sett så har det varit enklare mm. eh, där man ska då komma ihåg och igen det, det måste eh, man pratar generellt så är det ju då eh, större företag som tidigare har använt obligationsmarknaden också som då har kunnat vikta om att istället använda företagsobligationer än banklån. Det kanske inte gäller ett litet svenskt verkstadsbolag som inte har en rating exempelvis. Nej. Och det kommer, det kommer att växa företagsobligationer? Trenden som vi ser är att även nya aktörer kommer att bli tvungna att använda sig av, av en mer diversifierad låneportfölj. För man kommer inte kunna förlita sig på banklån. Men spelar det någon roll för ett företag om man lånar i banken eller om man ger ut en... Alltså det, finns inget, det finns ju inget mer flexibelt än, än ett banklån i, i så att säga löp, löptid. Ja, du, du kan betala tillbaka och låna på nytt exempelvis. Det är som en, en, en checkkredit kan man säga. Nej. En obligation är ju mycket mer uppstyr den så. Oftast kan du inte Hur då? Vad menar du med det? Om du amorterar, om du betalar tillbaka på ett obligationslån är det inte lika lätt. Och då kan du inte dra det igen. Då får du göra ett nytt obligationslån Aha, med det är... en ny prissättning. Mm. Både administrativt och tekniskt svårare? Ja, eller? exakt. Det, mm. det är det är mer stelben Men Det produkt. används ju, det, det är vanligare vad jag förstår i USA än vad det är i Europa och i Norden men det där kommer att ändras alltså. du tror att det blir en växande marknad för företagsobligationer även i Sverige och i Norden? Ja, det, det är jag övertygad om Bankernas kommer ju att regleras på ett nytt sätt efter finanskrisen vilken betydelse kommer det att ha för tillgången på pengar? Thomas? Problemet här tycker jag är att det är helt uppenbart att det behövs bättre reglering än de vi har haft mm. för det här är naturligtvis när krisen en ett slags misslyckande för regleringsverksamheten eftersom de inte lyckades förhindra den här krisen. Men det är inte nödvändigtvis så att det behövs fler regleringar. Och om man är väldigt entusiastisk att snabbt genomföra nya regleringar så brukar erfarenheter av snabbhet och omfattning också efteråt visa sig att man kanske gjorde för mycket och man gjorde fel. Det finns en risk att det finns bieffekter som man inte ser idag. Men, men Tobias Turnander, det verkar som om ni har dragit den slutsatsen att det kommer inte bli lika stor tillgång på pengar. Alltså tar vi det här nya metoden- med företagsobligationer istället. Ja, alltså igen- jag vill understryka att det är en diversifierad ja. låneportfölj. Mm, mm. Så banklån kommer fortfarande- mm. finnas där och kommer att utge en stor del- av refinansieringen, men man, att man måste- titta på alternativen. Mm. Och sen får man komma ihåg att- de flesta banker har haft fokus på risk här- de senaste mm. åren. Mm. Men, men minnet är kort- och snart blir det fokus på räntenettot igen- mm. och, jag skulle vara väldigt förvånad om inte ser en ny lånefest Jaha, på, när då? På, på några års sikt. <laughs> Men innan vi kommer dit så är ju så att säga, eh, slutsatsen av det här att, att behovet av pengar är jättestort. Det måste ju ändå betyda att eh, det blir ett pris på de här pengarna som blir högre, eller hur? Det vill säga räntan blir högre. Ja, eh, om ni kommer ihåg eh, den amerikanska baseballstränaren Yogi Berra- han sa ju alltid att what goes up must come down. Mm. Alltså vad som stiger måste falla ner. Så det är klart att med så här låga räntor så kommer de senare att behöva. Nu har ju räntorna, man ska komma ihåg att räntenivån man pratar om bestäms ytterst på den korta sidan. Alltså rörliga lån av centralbankerna. Och här är ju räntorna då historiskt extremt låga. Och kommer naturligtvis att behöva så småningom. De långa räntorna, alltså obligationsräntorna vi pratar om. De beror ju delvis naturligtvis på de låga centralbanksträntorna. Men också på, som vi kan konstatera här, att det finns långivare som är beredda att låna ut. Även till skuldtygliga länder som mm. i USA. Då. Mm. då tar man eh, ganska bra betalt. Inte idag. Det är extremt låga obligationsräntor för stater som Sverige. Ja, men eh, jag tänker på krisländerna. Amerika. Även om du tittar på Grekland så är absolut nivå. Så är räntan betydligt lägre än vad vi hade på 90-talskrisen. Men man ska nog samtidigt komma ihåg här att centralbanken tror jag kommer att vara väldigt försiktiga med att strama åt. Därför att man vill inte riskera stora bakslag. Men det låter lite grann på dig Thomas Olofsson som att de här eh, farhågorna för att den här eh, så att säga, höga efterfrågan kommer att leda till väldigt höga räntor. Det är överdrivet. Eh, Det överdrivet. Den risk jag tror man pratar väldigt mycket om det är naturligtvis att alla de här stora statliga låneprogrammen som nu ligger i år då, mm riskerar att pressa upp räntan men det där är inte någon allmän oro skulle jag säga därför att fortfarande har vi ju eh, låga styrräntor för centralbanken och de kommer antagligen fortsätta att vara relativt låga och sen har ju det visat sig under 2009 att eh, det har ju faktiskt fungerat det finns eh, sparande som staterna kan, kan, kan hämta ur så jag tror att när vi pratar om att vi får högre räntor. Vi kommer att få högre styrräntor, alltså korta ja. mm. Högre obligationsräntor. Men det kan röra sig om ett perspektiv på flera år. Okay. Då har vi med säkerhet höga räntor. Men jag skulle nog inte vilja påstå att vi får en snabb ökning, vare sig av obligations- eller, räntor, eller korträntor. Tobias Tunander, mm. för högre ränta för företagen, det kommer väl att missgynna företagens möjligheter att återhämta sig, att nyinvestera och så vidare. Och att komma igen nu efter krisen. Ja, men jag tror ju som jag sa innan att de starka kommer att bli starkare. Och har du en, en, en portfölj där har olika löptid, en, en låneportfölj med olika mm. durationer och, och har en bra eh, är, är, är beredd att du inte är över, överbelånad helt enkelt, att du inte har betalar för, för krediter som du inte använder så syns inte jag har några större problem med att det är en högre ränta däremot kan man ju se exempelvis eh, vissa branscher som idag klarar sig på grund av att vi har en, en låg räntenivå, jag tänker på fastighetsbranschen exempelvis mm. där, där, där flödena fortfarande täcker eh, mm. lånen helt enkelt på grund av den låga räntan och där, där tror jag att vi kommer se ett problem om man inte har säkrat upp sig, många gör ju det såklart eh, med en högre räntenivå eh, men Igen, man kan inte lyfta ut en sak ur hela sitt sammanhang. Eh, jag tror typiskt sett så är det nog bra att vi får. Eh, det ska inte, ett bra företag ska inte må sämre bara för att det blir högre räntor för alla. All, alla borde ju få det. Om man inte lånar för mycket. Exakt. Tobias Thunander och Thomas Olofsson, jag tackar er båda för att ni var med i Ekonomi Eko tack lördag. Tackar.